Цієї миті з звукових внутрішніх дверей виходить Валерія. Вона в фіолетовому робочому фартусі. Певно мить мляво дивиться на тебе, не видаючи жодних емоцій, звертається до пишногрудої брюнетки, яка стриже під бокс худого юнака, і раптом на вродливому обличчі з'являється просвітлення та подив, наче твій образ тільки щойно прокинувся в її пам'ять. Нарешті, а я думала ти гордий. Таємниця Валерії. Вона в темній кімнаті вона стоїть перед дзеркалом оголена, спиною до тебе і наспівує популярну мелодію. Одягайся. Тобі вже пора, звертається до тебе Ліньки потягуєшся під ковдрою на дивані. Коли жінки без одягу міркуєш про себе, вони завжди виглядають маленькими, тендітними, і їх хочеться захистити, на вушко плисти всілякі дурниці, аби вони муркотіли, як пухнасті киці. Дивишся, як тонкобілі руки легко розминають ніжні груди, не поспішаючи одягають гальтер. Валерія плавно себе оглядає. Дивлячись на тендітні жіночі плечі, в тебе завжди виникає думка, що перед тобою звичайна дитина, якої доросле життя ще попереду. Поволі опускаєшся очима нижче і тільки тепер усвідомлюєш, наскільки помилковим було перше враження. Дівчина підходить до тебе, на її обличчя іронічна посмішка. «Як я тобі?» Уважно стежиш за рисами хтивого обличчя, думаючи, скільком йолопом вона це говорила. Перед з кількома йолопами вона стояла в цій напівтемній конурі. Валерія підходить до тебе в притул, твоє лице бере в свої теплі долоні, непорушно дивиться в очі. Минає довга хвилина, а можливо і ще одна – Дівчина починає сміятися. Дивишся на тупий прояв жіночої радості, і тобі хочеться її вдарити. Вона теревенить язиком різні дурниці. Те, що вона щаслива, бо відчуває прилив безмежної свободи. В жилах пульсує здорова кров, кров чистого кохання, а навколишні свідка сколоміниться на очах. Кімната наповнюється різнокольоровими лісовими квітами. Ліжко перетворюється на укритим м'яким і запашним мохом ложе, над яким літають великі яскраві метелики. У повітрі плавають екзотичні рибини. По стелі ходять мохнаті коти і ласо пасуть очима метеликів. Валерія простягає, ніби на показ, свої руки і просить їх погладити – або ти міг відчути ніжно піддатливу шкіру. Люб'язно погоджуючись, береш тендітні кінцівки, ніжно хапаєш її пальці губами. Після її майже езотеричного прояву шизухи, розмірковуєш над почутим не схоже, що вона курила шмаль, але й не схоже, що вона божевільна. Розглядаєш убогі стіни кімнати, потемнілі від часу і сонця, нудного понурого кольору шпалери, обклеєні юнацькими плакатами, зрок зірками, відомими футболістами та акторами, рекламами джинсів, дезодорантів і цигарок. Несподівано натрапляєш на чорно-білу світлину худого і виснаженого обличчя, з темними мішками під очима, з короткою зеківською зачіскою. Фотопортрет по краях помітно пожовклий контури людини нечіткі. На тебе дивиться спокійний сорокарічний чоловік із правдивими й втомленими очима, його лоб злегка вкритий зморшками, які надають обличчю стурбованого виду. Це мій батько. Задумливо каже Валерія. «Де він?» Пауза. Дівчина на очах робиться відчуженою, стиха промовляє, що його нема, він зник».